він мав дуже бурхливу біографію – бути і на фронті, і керівником сільського будівництва, і моряком, і особливо журналістом. Микола Трублеїні писав пригодницькі повісті для дітей та підлітків. Величезна частина його творчого доробку присвячена історіям Криголамів. Кар ще раз подивився на свою карту, на компас і задумливо промову. Нічого не розумію. На карті виходить, цей мисок мусить лежати від нас просто на півдні". А тут, коли це справді він, то не стільки на півність, скільки на схід. Антон Санченко – український письменник, який народився у Херсоні, але школу закінчив і досі живе у Києві. Його перша освіта – це морохідне училище у місті Херсоні, так звана «Тюлька». Працював начальником радіостанції в Керчі, Херсоні, Одесі та різноманітних закордонних пароплавах. Напевно, це єдиний український письменник із морським минулим. Вони взагалі це повідання звуків у псевдонімі Трублеїні. Ну, і так само біографія цього письменника дуже специфічна, але ну, зараз ми, очевидно, будемо говорити не про біографію, а поговоримо про те, чим же зумовлена любов Антона Санченка до Миколи Трублеїні. Ну, любов, мабуть, зумовлена тим, що він, шхуну, Колумб, писав ось просто про мої країни, в яких я народився, і виріс. І там, якщо трошки пофантазувати і трошки повідтворювати прототипи цих, цих місць, які там згадуються, це просто моя мала батьківщина. Це, по-перше, а по-друге, це чи не єдиний український письменник мариніст ну, принаймні, 30-х років ХХ століття, і 20-х років ХХ 20 століття, так, Ну так, людина не дуже довго прожила на цьому світі, але встигла зробити досить багато. І ще мені дуже імпонує те, що він, як він долав труднощі, що іноді перед ним виникали. Ось попри всю свою любов до моря, він моряком не був, був він кореспондентом і переважно дитячих газет, зокрема там Піонерської правди, харківських якихось дитячих газет. І ось одного разу він приїхав до Владивостока з наміром командировкою від редакції з посвідченням, на порятування челюскінців вийшов Криголам літки, на який брали певну кількість кореспондентів. Його не взяли, по-моєму. Так, його не взяли, тому що сказали, ну що це таке піонерська правда, навіщо ви там треба, тут ось є комсомольська правда, там, не знаю, правда така. Але це його не зупинило, і він якимись правдами і неправдами на цей же Криголам проник як кочегар. Тобто ви маєте уявляти собі ну, важкість праці Кочігара, щоб зрозуміти, що Трублаїні був таким міцним парубком. І пройшов весь цей рейс, і ось ці північні мотиви, які доречні зараз в зимовий час передноворічний, у нього виникли не просто так, він все це бачив, він пройшов цим шляхом на порятунок челюскінців, їх порятував. Результатом стала повість «Лахтак», яку я зараз читатиму. Це теж про пароплав, який застряг у льодах посеред північного морського шляху, там втратив половину команди і якось з цієї халепи вибирається, вигрібає. Ну, але про цей корабель і про цю подорож, я так розумію, Трублеїні писав не тільки Лахтак, бо я читала, що у нього є декілька текстів присвячені цій мандрівці, але за вас запитати я хотіла не про це. Трублеїні багато, власне, все життя працював як журналіст. Оця його журналістськість якось позначилась на стилі? Ну, так, є таке стрибання по верхах, певне. Я радист, а у нього є дуже цікаве оповідання про радистів, коли школярі в Харкові, якийсь там радіогурток, приймають сигнал е, з північної станції. Ну, тобто, це цілком імовірна ситуація. Але те, як вони спілкуються в ефірі, викликає такий щирий регіт, Насправді, там яке... Хоча, може, тоді саме так люди і спілкувалися... Тому що там половина фраз, які передають один одному радисти, складають якісь комуністичні лозунги там, зі згадками партії. Там. Але, може, тоді так і було треба, я не знаю. Ну, зате, принаймні, про життя Кочегарів Трублеїні написав все правильно, як людина, яка з ну, середини цю кухню. Так, так. А я би ще, напевно, запитала про твій читацький досвід читання Трублеїні. Як ти вперше познайомився з його текстами? А мені ще в голос читали в дитинстві. Я спочатку на слух їх сприймав, а потім вже в якомусь декілька разів перечитував. Вже, вже пізніше, вже коли був підлітком, а тоді вже в зрілому віці перечитував. Власне, в мене дружина іноді мене підколяє, що в мене екземплярів «Шхон» і «Колумб» різних виданнях, десь примірників п'ять. Ого, це ж тягне на справжню колекцію. Так, ну та -та так траплялося, що ось мені навіщо був потрібен трублаїні? Я був не в Києві, там купив, там купив, все привіз додому. В результаті у мене зібралася колекція Шхуни Колумб. Ну, до речі, говорячи про трублеїні, я згадала, що, наприклад, його іменем названа премія для письменників, які пишуть для дітей та юнацтва. Я так розумію, що тексти трублеїні інтерпретують насамперед як дитячі, чи там підліткові тексти. Ти згода з цим? Ну так, я ж кажу, що він, ну, по-перше, він працював ось в дитячих газетах усіляких, так? По-друге, він вів гуртки в Палеці піонерів, тобто людина все життя з дітьми возилася, навіть одного разу він до Мурманська, там... Весь свій гурток, десь 50 дітей, цілий поїзд їм виділують. Може, і більше, ніж 50, але це був така мандрівка до Мурманська, на пароплави він їх водив там і все. Тобто він своє життя дійсно дітям присвятив, мабуть, так його і треба трактувати. А що змушує тебе дорослого читача повертатися до текстів Миколи Трублоїні? Дивитися, як вони зроблені, я ж специфічний читач все ж таки. Можливо, якби я сам не писав, я б уже не повертався, мені б вистачило того дитячого враження. Наприклад, лексика його морська там цікава, але от як він той чи інший термін передавав українською мовою. Це теж така досить важка задача була. Ну, от всі його сприймають тільки як мереніста, і це, мабуть, так, він прозвучав саме цим. Але у нього були фантастичні повідання там глибинний шлях, здається, про метро від Москви до Владивостока. Ось уявіть грандіозність задуму. Фантастика. Так. Ось, ну і оскільки така велика дистанція, то вони йдуть, ну, так по хорді, ну, майже через центр Землі. Ось і в результаті поїзди можуть котитися так під горку з Москви до Владивостока без локомотива. Ну, тобто це це така цікава. Але там усі елементи радянської фантастики, шпигуни. За шпигунами там полюють... Там хоробрі кгбісти. Тоді ще не кгбісти були, тоді, мабуть, ще чекісти були. Так. Ось. І так далі. Тобто, ось все це шп... шпигуноманія ця присутня, характерна для всіх творів. Там, кого не почитаєш в той час, ось Адамов, «Таємниця двох океанів». Теж все на шпигунській лінії побудовано. Там, ну, тобто це ось всі детективність усім сюжетам надавали якісь шпигуни, яких заслали з далекого чи не дуже далекого зарубіжжя до нас. З дикого-дикого заходу. Ну там у Трублеїні, до речі, ніколи не зрозуміло, звідки шпигунути. Я думаю, ну от, ну, от не схоже ж ні, ні на того, ні на того. А схожий на якогось німця, а що німець робить на Чорному морі? Незрозуміло, і як сюди цей підводний човен потрапляє. Нічого не зрозуміло, але ось шпигун є. До речі, оця от заангажованість все ж таки, заангажованість у текстах Миколи Трублаїні. Вона не заважає їх читати сьогодні. Ну, якщо уявляти, що ось такі часи були віяння часу, то цілком своє у нього немає сим перебору. Тобто це одна з сюжетних ліній, скажімо так. А інші цілком звичайні, цілком такі життєві. Я думаю, що і зараз вони сучасно читаються. Тобто це такі ніби як дух часу. Так. А ти, ти, до речі, своїм дітям читав в трублеїні на ніч? Мабуть, старший читав, а молодший вже ні. Ось. Ну, ну так, але ім'я, їм ім знайоме. Ім ім ну, Якщо п'ять книжок хоч якась до рук їм колись потрапила, 100%. Mm -hmm. Він тоді спробуємо зробити ми так, щоб котрася Котрасі Снежок Трублеїні колись потрапив до рук читача. Не пропонує трошки почитати в голос. Так, це я поясню перед історією трохи. Це 11 розділ вже. Пароплав втратив половину команди там внаслідок нещасливого випадку. В тому числі капітана відбувається все це десь біля нової землі, серед криги. І ось він шукає Вихід на захід з цього крижаного поля, і вже на містку не капітана, а старший помічник там і решта команди. З полагодженим стерном пароплав повільно пробирався між кригою. Погода стояла ясна, хоч і вітряна. Туман було видно лише на сході, понад краєм небосхилу. Вітер до вис заходу і гнав кригу, а з неї і пароплав до берегів північної землі. Кар – це прізвище штурмана. Кар узяв курс в тому ж напрямі. Його план передбачав таке – використати всі можливості, аби вийти з Криги, випередити її, знайти захисну місцину біля берегів якогось острова і об'якаритися. Вже там він відчікуватиме зручного моменту, коли Крига дозволить пройти на захід. Тепер дні швидко коротшали і сонце ледь підіймалось над Обрієм. Зрідка над параплавом пролітали чайки та кайри.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 «Де ми саме, Отто Рудольфовичу?» – запитав гідролог. «Якщо не помиляюсь, то перед входом у протоку Шокальського. Правда, я не зовсім певний у цій карті. А тих даних, що є в Лоці, для мене дуже мало. Як можна бути непевним у карті, здивовано вихопився Запара? Адже дослідження Ушакова, Урванцева, гідрографів з Русанова Русанов і Таймир. Але, на жаль, у мене лише так звана радіокарта, складена ще перед тими плаваннями».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 Мало не в кожному кутку цих островів стрілки компаса, інакше скаче, і завжди обманює. Тьху сплюнув з пересердя карт. Я й забув про можливість аномалій. Тьопа, почувши розмову між гідрологом і штурманом, вирішив звернутися до запари з запитанням. А що за радіокарта? Та ще й брехлива. Друзі мої, – відказав гідролог, підходячи до гурту моряків. Коли хочете, я розповів вам історію відкриття і дослідження цієї землі, а також про радіокарту. Просимо, просимо, загукали присутні.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 Радист Вася Ходов залишався самотній на цілі місяці в маленькій хатині на острові. Мисливець Журавльов запрягав собак і виїздив по кризі полювати на островах. Він запасав харчі для собак і людей, добував хутра білого ведмедя і песця, а ушаковий урванцев виїздили в далекі дослідницькі подорожі. Протока 40 кілометрів відокремлювала їх острівець від землі північної. Незважаючи на штормовий вітер, снігопад за Вірюху проїздили дослідники 40-кілометровим крижаним мостом. Діставшись до землі північної, будували провіанські склади і рушали вздовж берегів цієї землі. Вони поклали собі об'їхати її довкола, занести ті береги на карту і в кількох місцях перейти ту землю впоперек. Якось навесні, після двомісячної подорожі, Ушаков з Урванцевим повертались на свій острівець. Сонце стояло вже цілу добу над північною землею. Сніг танув, і з гір збігались струмки. Крига в морі чорніла і тріскалася. Поверх криги стояли калюжі талої води. Зморені собаки ледве тягли нарти. Ці вірні звірі то потопали в глибокій воді, то різали п'яти в гостру кригу і калічили ноги. Мандрівники шили собакам на лапи капшуки, але за годину-дві ті капшуки, пошматовані, лишались за нартами.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 це чотири великих і багато дрібних островів. Більшість їх укрита людовиками і майже завжди снігом. На цих островах буває багато ведмедів. Вони вбили 104 Є там чимало пухнастих песців. На південному острові трапляються олені. У водах коло острова зустрічається чимало моржів, морських зайців, нерпи та білухи. 1932 року з півночі цю землю обійшов криголамний пароплав Сибіряков. Тоді ж таки пароплав Русанов пройшов у першу протоку Шакальського, до якої оце ми наближаємось. Ото От бачите ліворуч острів Жовтневий, а праворуч острів Більшовик. Далі на північ є острів Комсомолець і найменший з цих чотирьох острівів Піонер. За кілька днів після Русанова сюди прийшов криголам Таймир. Це той самий криголам, що колись перший відкрив цю землю. Таймир – 12 днів досліджував і виміряв протоку Шокальського. Виміри показали, що це є досить широка і глибока протока. Гідрологів він не дав закінчити голос кара. Боцмане на лот. Штурман Запара до пеленгатора. Ну і, власне, все, кінець. Але така історія, яка ну, щонайменше гарно притрушує сніжком цю сьогоденну сіру асфальтну так, погоду. Так. ну На собаках у нас не вийшло б їздити. Ну, бачиш, ось все є там острів Піонер, острів більшовик, все там комуністи, ще все, щось все, таке. все, все, все витримано, так. Ну, але водночас воно доволі свіже. От я слухала, і мені це дуже нагадало історії Жуля Верна, коли з одного боку події, а потім починаються такі майже енциклопедичні вставки зі студією. Ну, ну це ж для дітей так і треба писати. Як їх ще примусити вивчити, що там чотири острови на цій землі? Ну, ніяк як тепер забути назви цих островів? <ріст> ну, ну так. Там ще цікавий момент. Я все життя, ось, починаючи там, з читання Трублоїні, тоді радянської енциклопедії там, і так далі, усі експедиції називалися за назвами їх начальника. Так? А ось ця експедиція на... називалася «На пароплавах Таймир та Вайгач», яка відкрила ось цю північну землю. І ось вперто, скрізь називають начальника, а тоді. І ось лише ну, 10 років тому я вичитав, що насправді експедицію командував адмірал Колчак. І цього йому не могли подарувати, згадувати його ім'я у зв'язку з відкриттям цієї землі. Ну, але ми вільні від цих шор, ми можемо і адмірала Колчака уявляти на цих параплавах. Ну та на цих проплавах і, власне, оці от ніби два пароплави, які перетворюються на практично живих істот, які собі там кудись везуть цих людей. І навіть і ці історії з картами. Так, це взагалі дуже цікаво. Зараз цей процес вже закінчився остаточно з появою супутників. Так? Ну, тут вражає не стільки прогрес у супутників, скільки прогрес споживацького світу. Ну, хто мов, міг уявити 20 років тому, що... Лазерами будуть там діти сліпити одне одного. Там, і це буде лазерна указка, якщо він розроблявся для прицілу гвинтівки, ніхто не міг уявити. Там, навіть китайці ще тоді цього не уявляли. Ну також з Google Maps, це насправді ми розуміємо, що карти робились для військових супутників. Але, за гарною американською традицією, до них дали доступ у всьому світу. Ось. А колись цього не було. Ось я, можу остання людина, яка це пам'ятає, тому що був у ситуації, коли ми зайшли до порту Дубай, виявилося, що ми перше радянське судно, яке туди зайшло, Ого. що мапи цього порту немає супутники, це дуже дорого. І в результаті наш штурман там ну, не кроками вимірював, так, для цього є прилади, але він малював план, схему там, цього порту, тобто складав мапу великого масштабу. Ось, я, я, я цю роботу ще бачив, я, як люди без супутника це все наносили на карту. Фантастика. Так ти долучився ще до ери великих географічних відкриттів? Ні, це штурман, це, це не я. Я як очевидись? Я, я, я, я тільки коментував його роботу якимись жартами. Що, що знущався? Так, що Магелан відпочиває від твоєї роботи. А на північне полюш то не плавав? Ні, я такий тропічний моряк. У мене щось не склалося з північним напрямком. А так ось, зокрема, звідки це любов до трублення? Там же кругом сніги, сніги. Так, так, так. Е, ні, е, в Шхуні Колумб там таке тепле, чорне море, в якому можна... Там весь день і всю ніч плавати, і нічого тобі не буде. Там є епізод, коли дівчина одна пропливає 70 кілометрів там до берега, і не, не переохолодилася, ну, не без втрат, але це їй вдалося. Ось. Тобто про теплі моря він теж любив писати. У трублеїні, про тому, що він такий дуже реалістичний, є місце якійсь касті, я не знаю, там, чомусь фантастичному і дивовижному? Ну, є. От йому треба було дітям щось показати, і він іноді конструює небувалу ситуацію. Ну, от як ми зараз бачимо, лекцію гідролога на крилі містка, і капітан не послав його... З містка куди подалі, а терпляче слухає, що там Ушаков з товаришами відкрив. Є смішні, або там ось капітан забув про магнітну аномалію, чого не може бути, а гідролог йому підказав. Ну, але як інакше вплести це в тканину повісті саму. Там ще є більш дивний епізод, коли там Юнга, ну, обов'язково ж має бути Юнга, щоб дітям було цікаво, так? Підказує старшому механіку, що якщо воду з кормової цистерни перелити в носову, то в судно з'явиться диферент на ніс і задеруться гвинти, і менше треба переносити вугілля. Ну, тобто ось така ініціатива від Юнги. Ну, анекдот Трублоїні знав, що це так. Анекдот полягає в тому, що кожну добу механік принаймні розписується під звітом, де в нього скільки води, куди він чого перекачав, і це на випадок там якихось аварій, його виправдання перед судом. Тобто, ситуація неможлива в принципі, так? Коли я був молодим моряком, мене це смішило, так? А зараз я розумію, що ну, от людині треба було... Розповісти про це дітям, як, як інакше, тільки щось там трошки спотворивши, вигадавши. Ще у нього є оповідання Чукотського циклу там, про північні народи. Ну так, він з ними спілкувався, крила рожевої чайки, у нього є оповідання і так далі. Її, її навіть, здається, вчительці, що діти читають досі. Я не знаю, чи хтось з українських дітей має шанси потрапити на Чукотку зараз. Мабуть дуже, мабуть, дуже невеликі. Але ось оповідання залишилося в читанці. Там ну, є такі певні казкові елементи, тому що взагалі існування цієї чайки довгий час заперечувалося. Взагалі вона в дуже недоступному регіоні мешкає там між гірлами рік Індегірки і Колими тільки. Ось. — А там є якісь шамани, це ж Чукотка. — Ні, так є, є. Шаман, але він там злий персонаж, поганий, а з ним, ну, трудівники Чукотки, як це вони бачили тоді. — Хоробрі ним, оленярі? — Так, вони, вони з ним там скандалять і борються там. — До речі, про персонажів. У тебе у текстах Миколи Трублині є улюблений персонаж? Ось в цьому влахтаку, я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище, там в чому, ну як, складність ситуації. Частина екіпажу залишилася на острові, там був шторм, і судно віднесло від цього острова, а частина екіпажу була там на шлюбці на острові. І от серед цієї частини був радист, і судно не може про себе повідомити, не може покликати на допомогу, тому що воно залишилось без радиста. Але один матрос, там, коли вони вже на зимівлю мерзли в кригу, зимували, не пішов жити з усіма в теплу надбудову там, де топили, а сказав, що йому краще буде в радіорубці. І вивчає самостійно азбуку Морзе. От мене настільки цей вчинок розчули, скажімо так, з огляду на мою професію, що це, мабуть, мій любимий персонаж. Це, до речі, справжнє диво. Так. І подвиг, і те, що все потім вдалося, я так розумію. Так, так ну, Трубуєння взагалі такий оптимістичний автор, у нього все закінчується добре, як для дітей треба. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині Store за адресою «стор.обрій.Ко».